начерквін'єток про небесну браму. Укриті болотом провулки розбігаються від конверсійних платформ, наче висип виразок на спині прокаженного. Клапті сірчі бурих хмар звисають із гнилого джутового неба. Безформний лабіринт дерев'яних споруд, які стигли наполовину зогнити, перш ніж їх здали в експлуатацію, зяє порожніми окницями вікон, де немає шибок у роззявленій пащі своїх сусідів. Тобольці плодяться, геть як люди, мабуть. Безокі каліки чи легені випалюють тлін гарячого повітря. Квокчуть над своїм кодлом малечі, у якої шкіра пошерхне вже у 5 стандартних років, а очі постійно сльозитимуться від палючої атмосфери, що їх порішить уже в 40. Карісні посмішки, масне волосся, в якому кишать воші і налиті кров'ю кашпачки кліщів дракул. Батьки аж світяться від щастя. 20 мільйонів приречених чмошників, якими Набиті всі недріська вкрай перенаселеного острівця, що менший від західного дворика в мене вдома на старій землі, і всі змагаються за кожен ковток повітря на планеті, де ситуація вдихнув помер нормально, і всі ці люди щоразу тісніше притискаються до середини около радіусом 60 миль, лишень у межах якого атмосферні генератори станції спроможні забезпечити людей придатним для дихання повітрям, і це поки станція не почала ламатися небесна брама, мій новий дім. Мати не врахувала можливості, що всі рахунки Старої Землі заморозять, а потім їх привласнить собі бурхлива економіка всемережжя. Забула вона й про те, що візити до спірального рукава галактики постійно відкладалися аж до появи рушія Гокінга, саме тому, що тривалий кріогенний сон, на противагу кількатижневій чи кількомісячній фузі, спричиняє смертельні пошкодження головного мозку в одному випадку із шести. Мені пощастило, коли мене видобули із заморозки на небесній брамі і відправили чистити кислотні канали за периметром, мені довелося працювати всього-навсього із наслідками інсульту. Фізично я був спроможний грибтися в болотних ямах уже за пару місцевих тижнів. А от що стосується моїх розумових здібностей, то вони залишали бажати кращого, набагато кращого. Ліва півкуля мозку нагадувала ізольовану аварійну секцію спінзорольота. Шлюзи закупорені і приречені відсіки віддані на поталу вакууму. Я досі був здатен мислити – Контроль за правою половиною тіла повернувся до мене, і тільки мовні центри, здавалося, так просто вже не відновити і не полагодити. Дивовижний органічний комп'ютер, ввібганий у мій череп, скинув усі мовні налаштування, наче ушкоджене програмне забезпечення. Я не можу сказати, що права півкуля аж геть не мала ніякого відношення до мого мовлення, їй залишилися тільки найбільш емоційні фрагменти комунікаційних засобів, що лише й осіли у тій ефективній півкулі. Проте нині мій вокабуляр. Обмежувався дев'ятьма словами, яким я міг дати раду. Пізніше дізнався, що мій випадок винятковий. Чимало жертв гострих порушень мозкового кровообігу користуються одним-двома словами всього. Для протоколу прошу занотувати всю номенклатуру лексичних одиниць, якими я користувався сука, блядь, сяти, срати, твою мать, мудак, срака, піпі -пі і кака. Аналіз на швидку руч засвідчує їхню надлишкову інформаційну цінність. До моїх послуг було чотири іменники та позначення трьох речей, а також пара спільнокореневих слів. Щонайменш двома іменниками можна беззастережно користуватися як вставними словами. Мій новий мовний всесвіт складався з трьох односкладових слів, трьох двоскладових, одного складеного непорозуміння і двох редуплікатів, з допомогою яких агукають до немовлят. До арени могословесного самовираження вело чотири проспекти імені випорожень, відсилка до людської анатомії, тривіальний номінатив на будь-яку нагоду, Два стандартні звертання до особи протилежної статі задля задоволення сексуальних потреб і їхня варіація, до якої я мав опосередковане відношення, поза як моя мати вже давно була на тому світі. Хай там як, а цього мені вистачало. Не скажу, що з ніжністю згадую три роки в болоті та вкритих слизом в кишках небесної брами, але ніде правди діти. Вони вплинули на моє становлення не менше, а то й більше, ніж два попередні десятиріччя на старій землі. Уже невдовзі я обзавівся найближчими товаришами – старим шламом, бригадиром черпальників, дядею, гопником, якому я давав на лапу, аби мене ніхто не чіпав, і Кіті, завошивленою лярвою, в якою я ночував, коли міг собі це дозволити. І в цьому мені добряче помагав мій вокабуляр. «Блядь, срака!» – хрипів я жестикулюючи. «Сука, блядь, піпі!» -пі «Ага», – однозубо ошкірився старий шлам. «То ти йдеш до кермового магазина по водоростяні жувачки, а геш?» «Кака твою мать?» – до самісіньких вух посміхався я у відповідь. Життя поета полягає не просто в скінченній експресії мовного танку, а й в, по суті, безкінечних комбінаціях сприйняття та пам'яті, поєднаних із щуттєвим переживанням того, що ми сприймаємо та згадуємо. Три місцеві роки, які я провів на небесній брамі, тобто майже 500 стандартних днів, дали мені змогу бачити, відчувати і чути, запам'ятовувати, так ніби я буквально народився заново. Байдуже, що трапилося це в пеклі. Допрацьований досвід – ось із чого ліпиться всяка істина поезія, тож ці сирі переживання стали дарунком для новонародженого в моєму новому житті. Ніяких проблем із адаптацією до прекрасного нового світу, молодшого від мене на півтора століття, у мене не виникало. Незважаючи на всі наші балачки про експансію та дух першовідкривачів упродовж останніх півтисячі років, ми всі чудово знаємо, наскільки апатичним і статичним став рідний усесвіт людині. Ми опинилися в комфортній реінсталяції темних віків у добу вигадливого розуму. Наші інституції практично не зазнають змін, а якщо і зазнають, то за рахунок неквапливої еволюції, а не революції. Наукові дослідження зараз волочать лапи боковим ходом, наче який краб, хоча раніше здійснювали далекі інтуїтивні стрибки. Прилади фактично припинили змінюватися. Застів технологіях призвів до того, що їх легко впізнали би і навіть застосували б наші прапращури. Поки я спав, гегемонія формалізувалася. Усе мережі фактично розкрутилося до своїх нинішніх форм, а річ спільна посіла своє демократичне місце поміж великодушних деспотів людства. Технокорт спочатку позбувся потреби в людях, а згодом запропонував свою допомогу як союзник, а не раб. Ну і вигнанці подалися в морок на рольними сіди. Проте ці ці події повзли до своєї критичної маси ще до того, як мене заморозили в крижаній труні, серед свинячих підчеревків та шербету, тож багато часу війти в курс старих справ не знадобилося. Крім того, зсередини історія завжди має вигляд похмурого травного апарату, а не такої собі звичайної корови, яку легко пізнають і розглядають зі сторони історики. «Моїм життям стала небесна брама, і що хвилина потреба виживати. Небо там – це споконвічний жовто-бурий захід сонця. Воно ніби в парі метрів провисає над моєю халупою». До стотона частеля, яка тут завалиться. Ніч ліг був затишним. Стіл для їжі, топчан для спання та трахання, дірка для стяння і срання та вікно, щоби мовчки витріщатися на двір. Мої довкілля – мій словниковий запас. Літератором завше добре велося у тюрмах, де помирають їхні демони-белзнюки, рухливість і розмаїття. Небесна брама винятком не була. Атмосферному протекторату належало моє тіло, а не розум, точніше те, що від нього залишилося. На старій землі свої віршики я базрив у комлозі за допомогою мисленневого процесу марки «Садо Деникар», розвалившись на подушках Шезлонга або ж на борту Ембаржі понад темними лагунами, або й під час мирливих домашніх прогулянок ароматною перголою. Ці бриткі розхлябані безвольні гази, які я так замріяно підпускав, згадувалися вже вище за текстом. А от на небесній брамі я для себе з'ясував, що фізична праця – чудовий стимулятор розумової активності. І не просто фізична праця, дозвольте додати, а тільки така, від якої ламається хребет, ятриться легені, вибухають кишки, рвуться сухожилля і відриваються яйця. Та поки робота сутужна і монотонна, збагнув я, розум не тільки вільно мандрує до вигадливіших осонь, а ще й утікає до вищих сфер. Таким чином, на небесній брамі, поки я вичерпував грязюку зі стічних каналів під червоним промінням веги головної, чи повзав навкарачки лабіринтами дихального горла станції серед сталактитів і сталагмітів, бактерій-регенераторів повітря, то став справжнім поетом. І єдине, що в мене було в дефіциті – це слова. Чи не найшановніший американський письменник 20-го століття Вільям Гес, якось заявив під час інтерв'ю, слова – об'єкти найвищого рівня, вони – усвідомлені речі. Так і є, чисті трансцендентні, як і годиться будь-якій ідеї, що відкидає тінь у темній, Платоновій печері наших відчуттів. З іншого боку, ними виріті ями облуди і двозначності. Слова зводять наші думки на безкінечні манівці самоумани і той факт, що більшість нашого розумового життя ми проводимо в хоромах зі слів, вимаруваних нашим мозком, говорить про те, що нам бракує об'єктивності, яка допомагає розглядіти справжній світ за всім жахливим його викривленням через мову. Для прикладу, китайська піктограма на позначення чесності Складається із двох компонентів. Чоловічка, котрий абсолютно буквально стоїть поруч із своїм словом. Гаразд, але яке значення ховається в нашому старому слові «доброчесність» або «вітчизна», або «поступ», чи «народовладдя», чи «краса». Навіть у власній самоумані ми перетворюємося на богів. Філософ-математик на ім'я Бертран Рассел, котрий жив і помер в одне століття із Гесом, якось написав, «Мова слугує не тільки для вираження думок, а й для уможливлення тих, які не змогли би існувати без неї. От вам і сутність творчого генія людства Це не залізобетонна цивілізація і не вибухова чи світляна зброя, що може покласти її край. А слова, що запліднюють нові поняття, наче сперматозоїди, які атакують яйця клетину. Ми можемо довго сперечатися, чи правда, що сіамська пара близнюків слова поняття і є, була-буде, тим єдиним внеском роду людського, Внутровинні космосу. Так, наша ДНК унікальне, але неповторне воно і в саламандри. Так, ми творці артефактів. Проте ми не єдиний вид у їхньому ряду. Від бобрів і аж до мурах архітекторів, чиї зубчасті вежі зараз видно на лівому борту. Так, ми тчимо полотно реальності із математичних мрій, Проте, насправді, арифметику вже вшиту у світобудову. Пошкребіть яке коло і одразу вигульпне Омега. помандруйте в нову сонячну систему, і формули тих тіхобраги чекатимуть вас під чорним оксавитамим корзном часу простору. Але ж де тут під зовнішнім шаром біології, геометрії чи бездушного каменя, заховано слово. Ми навіть знайшли сліди іншого розумного життя диречабликів Пітера Іва, лабіринту будівничих емпатів на Хевроні, паличників із дуру ліса, архітекторів гробниць часу та й власне самого ктеря. Всі вони лишили по собі таємниці та загадкові предмети, але не мову, жодних слів. Якось поет Джон Кітс у листі до свого товариша на прізвисько Бейлі записав такі рядки. маю певність лише у двох речах – святості пристрасті серця та істинній силі уяви. Те, що уяві здається красою, вистину має бути таким, незалежно від факту свого існування. Китайський поет Джордж У, котрий наклав головою під час останньої японсько-китайської війни десь за три століття до Гіджри, Збагнув це, пишучи в свій комлох. Поети – це повитухи реальності. Вони бачать не те, що існує, і не те, що може існувати, а те, що мусить статися. Трохи згодом на останньому диску, який він відправив своїй коханці перед смертю, Узауважив зауважив. Слова – самотні набої в патронташі істини, а поети – її снайпери. Тож, бачите, споконвіку було слово, і слово сталося тілом, основою людського всесвіту. І тільки поет здатен його розширювати, шукаючи Доріжки навпростець до нової реальності, так само, як Крущій Гокінга робить підкопи під бар'єри часу часопростору. Бути поетом усвідомив я істинним поетом означало стати аватарою втіленого людства, прийняти мантію поета значило нести хрест сина людського, страждати від мук народження душ матері людства. Бути істинним поетом значить стати Богом. Усе це я намагався пояснити своїм друзям на небесній брамі. «Пі, пі кака, промовляв я до них, срака, твою мать, блять, срати, блять. Сука, піпі, -пі, сука, ссяти, блять. А вони похитували головами, сміялися і йшли геть. Великих поетів рідко розуміють їхні сучасники. Жовто-бурі хмари проливали на мене свій кислотний дощ. Я брів у болоті по пояс і чисті стоки міської каналізації від п'явичника. Старий шлам загинув на другий рік нашого з ним знайомства, коли ми всі гарували на роботах, із розширення першого проспект-каналу до боліт «Мідель-Зумф». Нещасливий випадок. Спинався на слизову дюну по самітну сірчасту троянду, яку намагався порятувати від усе ближчої торкетувальної машини, аж раптом стався грязетрус. Невдовзі одружилася Кіті. Час від часу вона ще лярвувала для підробітку, але бачилися ми все рідше і рідше. Мине трохи часу, і після цунамі, що поглине Болотянськ, вона помре під час пологів. Я й далі писав поезії. Ну як це, добре віршувати, можете поцікавитися ви, із куцим запасом у дев'ять правопівкульних слів. Відповідь проста. Я віршував без слів, які відіграють лише другорядну роль у поезії. А на першому місці істина. Я мав справу з річчю в собі, сутністю, що стоїть за тінню, сплітаючи могутні концепти, художні порівняння та зв'язки, ніби інженер із часів, що передували склу, пластику та хромалюмінію, і зводив в на остові зармованих сплавів. Слова поволі поверталися, адже мозок має дивовижну властивість повторно навчатися і тренуватися. немовби би все, що було втрачено у лівій півкулі, переховувалося деінде впродовж цього часу, або ж просто повернулося запанувати над покинутими областями мозку, як піонери прері, котрі повернулися на згарище після степової пожежі, полум'я якої зробило ґрунт іще родючішим. Якщо раніше просте слово, наприклад, сіль, Змушувало мене затинатися і хапати повітря ротом, а мій розум пірнав у вакуум, наче язик, що намацює порожне чолунки, де колись у яснах різ зуб, то зараз почали неквапом повертатися слова і фрази, як імена забутих товаришів по грі. Вдень я на слизових полях, а вночі по сидів за щербатим столом і писав свої пісні в шипучому вогнику лойового каганця. Якось Марк Твен розродився однією панібратською опінією. Різниця між правильним словом і майже правильним словом така ж, як і між світлом та світляком. Це не свій лад фіглярство, але не завершене. За ті довгі місяці, впродовж яких народжувався зачин моїх пісень на небесній брамі, я з'ясував, що різниця між реальним віднаходженням правильного слова і банальним прийняттям майже правильного не менша, ніж від удару блискавкою та її спостереженням із відстані. Отже, мої пісні з'явилися на світ і почали рости. Писані на тонюсіньких аркушах, Продукт переробки волокна п'явичника, що тоннами йшли на туалетні потреби, видряпані дешевими фломастерами із конторського магазину, пісні прибрали своєї форми. Коли повернулися слова і позаймали свої місця, ніби свого часу розгублені шматочки стереоголоволомки, я заходився шукати потрібну форму. Пригадуючи уроки Дона Бальтазара, я скуштував розміреної шляхетності Мілтонового епосу, примітка Джон Мілтон. Видатний англійський поет, полеміст і літератор. Автор епічних поем, на які його найкраще пам'ятають, і, зокрема, «Утраченого раю» 1667-й. Історії гріхопадіння людини та її вигнання з раю. українською мовою перекладався спорадично. Упевнившись у своїх силах, я додав романтичної очуттєвості Байрона, крихту зрілості кітцевої вправності із мовою. Заколотивши всіх разом, я витримав трунок, і приправив його дещицею блискучої цинічності Ейтса та понюхом туманної схоластичної зверхності Паунда. Я рубав, кришив і відкидав нових складників. Владу над образами в стилі Еліота, відчуття місця Ділана Томаса, рукованість з трофіки Делмора Шварца, наліт моторошності Стіва Тема, влагання невинності Салмуда Бреві, Датонову любов відтююватого рифмування, плоске шанування У та радикальну грайливість Едмонда Кі Ферері. І звісно, що, врешті-решт, я викинув геть цю мішанку і переписав пісні у власному стилі. Якби не дядя, гопник із місцевих нетріск, певно, я так і жив би в небесній брамі, купаючись у кислотних каналах удень і пишучи пісні вночі. У мене був вихідний і я аніс свої пісні, їхній єдиний примірник, до книгозбірні в головній конторі, бо хотів трохи попрацювати з матеріалом, аж раптом із провулка вивернув дядя з двома своїми бугаями і став вимагати негайно йому заплатити місячне за дах. В атмосферному протектораті Небесної Брами універсальних карток не водилося, тому розплачуватися за борги доводилось облігаціями компанії або ж підпільними марками. Я не мав ні того, ні іншого. Дядя став вимагати, щоб я дав йому покопатися в торбині. Навіть не замислившись, я йому відмовив і помилився. Коли б я просто показав йому рукопис, то він би, найпевніше, виваляв його в болоті, Надавав мені ляпасів і трохи понаїжджав. А так, своєю відмовою, я розлютив його і двох неандертальців-поплічників, які пошматували мою сумку, виваляли всі мої записи в багнюці і в буквальному сенсі віддухопили мене ледь не до смерті. Ну і треба ж було такому статися, що того самого дня МТшка, наш відділу контролю якості повітря у протектораті з дружиною цього самого начальника на борту, яка прямувала на закупи до аркодужної крамниці житлового кварталу компанії пролітала низько наді мною, наказала своїй прислузі андроїдам допомогти мені та зібрати розкидані аркуші пісень і особисто супроводила мене до конторської лікарні. Зазвичай такі зв'язані борговими зобов'язаннями чорнороби, як я, лікувалися, якщо лікувалися взагалі, в амбулаторній біоклініці, та персонал госпіталю не став сперечатися із дружиною начальника, тож мене прийняли у непритомному стані. Доглядали, справжній лікар і дружина начальника, поки я гоївся в реабілітаційній цистерні. Гаразд, уже закругляюся. У двох банальних словах. Поки я плавав у живлющому терапевтичному середовищі, Геленда, дружина наш відділу, прочитала мій рукопис. І їй сподобалося. Того самого дня, коли мене декантували в госпіталі, Гелена телепортувалася на Ренесанс, де показала пісні своїй сестрі Філії, в котрої була подруга, чий коханець, Знався з одним із редакторів видавничого дому «Транслінія». Опритомнівши, я дізнався, що мені вправили зламані ребра, вилікували розтрощену вилицю, позбавили сенсів, подарували п'ять нових зубів та роговицю для лівого ока, а також запропонували контракт із «Транслінією». За п'ять тижнів мою книгу надрукували. Ще за тиждень Геленда розлучилася зі своїм чоловіком і пошлюбувалася зі мною. Для неї це було сьоме, для мене – вперше. Медовий місяць ми провели на амфіладі, а коли повернулися за місяць, то вже було розпродано понад мільярд примірників моєї книги, першого віршованого бестселера за останні чотири сотні років, а я став багаторазовим мільярдером. Моїм першим редактором у транслінії була Теаріна Вінгрін-Фіф. Саме їй належала ідея назвати книгу «Вмируща земля». Пошуки в архівах виявили, що п'ять тисяч років тому вже публікувався одноімейний роман. Але авторське право збігло, та й книгу вже давно вилучили з друку. Саме їй спало на думку визбирати із пісень ті розділи, що мали стосунок до ностальгії про фінальні дні Старої Землі. І саме вона вирішила вилучити ті частини, що, на її думку, занудили б читача. Філософські пасажі, описи матері, Омаш, давнішнім поетам, де я погрався поекспериментував із технікою віршування якісь інтимні фрагменти, одним словом, все за винятком розповіді про ідилію завершальних днів, уже позбавлених тяжкого страху, відтак сентиментальної та прісної. За чотири місяці після виходу в Мируща земля» розійшлася накладом у 2,5 мільярди паперових копій. Скороченої цифрової версії, доступної у вільному обігу інфосфери речі візуальної, крім того, її вирішили екранізувати для голографічної постановки. Таріна та зауважила, що час для книжки випав ідеальний. Первісний травматичний шок від смерті Старої Землі спричинив століття ефекту заперечення. Так, ніби Землі ніколи і не існувало. Потім цей період поступився місцем пожвавленому інтересу до неї, кульмінація якого став культ ностальгії за Старою Землею, що розквітнув геть на кожній планеті мережі. Тож книга, хоч би і поетична, про завершальні дні Старої Землі, вийшла в світ у потрібний момент. Що стосується мене, то перші кілька місяців життя в статусі знаменитості у Гемонії збивали з Пантелику значно сильніше, ніж попередній перехід балованого сина Старої Землі до категорії закріпаченої жертви інсульту на небесній брамі. Під час цих перших місяців я підписував паперові копії, проводив автограф-сесії факсом у понад сотні світів. Виступав на шоу Мармона Гемліта в прямому ефірі Всемережжя. Познайомився із Синістером Перо, виконавчим директором Друрі Файном, головою речі спільної, та кільканадцятьма сенаторами. Промовляв перед Міжпланетним товариством літератрис і спілкою письменників Луза. Одержав почесні звання університетів Нової Землі та Кембриджу-2. Мене віншували, інтерв'ювали, знімали, рецензували із позитивним результатом, біографували без дозволу, носили на руках, транслювали, підманювали. Я був заклопотаний. Начерк він'єток про життя в гегемонії. Моя домівка – це 38 кімнат на 36 планетах. Дверей немає. Натомість її арочні міжкімнатні переходи – це портали телепортів. А з великої дальні на Ренесанс-Векторі мені видно бронзові небеса та міднякові вежі твердині Анабель у долині попід вулканічним піком. Повернувши голову через інший портал за білим килимом на підлозі офіційної вітальні, я вже здатен розглядіти шумовиння прибою моря Едгара Алана на шпилі мису Просперо планети Невермор-Дарма. Моя бібліотека виходить вікнами на глечери зелене небо Нордгольма, а 10 східців вниз ведуть до вежі кабінету. Затишною круглої кімнати, вкритою упаковком поляризованого скла і 360-градусною панорамою найвищих маківок Кушпатка-Рокуруму, Гірського пасма, в 2000 км від найближчого поселення Східної околиці Республіки Джавну на Драйв. Наша велетенська спільна із Гелендою спальня ніжно погойдується у вітті 300-метрового дерева світу на планеті Храмовників Божегай і з'єднана вона з єдиним солярієм на посушливих С лончакових рівнинах Еврона, але такі дикі пейзажі на загальне правило нашого меш... але такі дикі пейзажі на загальне правило нашого мешкання. Медіа кімната має вихід на екранолітний майданчик 138 тридцять поверху арковежі центру Таокіта, а внутрішній дворик знаходиться на базарній терасі старого сектору Буйного нового Єрусалима. Наш архітектор, учень легендарного Мілана Дегавра, заховав кілька жартів у проєкті квартири. Східці ведуть униз до вежі кімнати, то вже так, але ж цей мартопляс вихід із орлиного гнізда зробив до тренажерного залу на дні що найглибшого вулика луза. Або ж візьміть для прикладу гостюву ванну з набором самотніх унітаза, біде, вмивальника та стійки душу на відкритому всім вітрам плотику, що плаває на фіолетових хвилях водного світу моря безкрайого. Спершу перепаду сили тяжіння між кімнатами не давали мені спокою, але я невдовзі пристосувався, підсвідомо налаштовуючись на в'язкість рухів у світі Луза чи Хеврона чи Сьомого Дракона, і несвідомо очікуючи на свободу менш, ніж стандартної сили тяжіння в більшості інших кімнат. Уже сім стандартних місяців опісля ми з Гелендою проводимо небагато часу вдома, натомість разом із друзями кочуючи численними курортами, туристичними аркологіями та місцями нічних розваг по всемережжю. Наші друзі – це телепорт-товариство, що зараз називає себе табуном Карибу на честь вимерлого виду мігруючих совців зі Старої Землі. Примітка – карибу. У широкому значенні – дикий, на противагу свійському, північний олень. Як вузький біологічний термін – підвид американського лісового північного оленя. В табоні пасуться інші пасменники, кілька успішних візуальних митців, інтелектуали з анфілади, персонали ЗМІ, котрі висвітлюють діяльність речі спільної, парочка радикальних агренгтистів та косметологів із ДНК спласингу Мережеві аристократи, заможні диваки любителі телепортування, наркомани, котрі сидять на флешбеку, стереокіно і театральні режисери, розсип акторів та виконавців, мафіозні боси, що стали на шлях виправлення, і мінливий гурт зірок, які щойно зійшли зі мною включно. Усі п'ють, вживають стими стимулятори та автоімплантати, шунтуються і можуть собі дозволити найдорожчі наркотики. Ось ця компанія торчить від флешбеку, порочного вибору вищих класів. Для повного ефекту він потребує цілого набору дорогих імплантатів, і Галенда простежила за тим, щоб я ні про що не забув біомонітори, сенсорні подовжувачі, внутрішній комлог, нейрошунти, ежектори, проци для метакортексу, артеріальні мікрочіпи, РНК-солітери, одним словом, матінка не впізнала би моїх нутрощів. Флешбеку я спробував двічі вперше все відбувалося на глісаді, цілив у свій дев'ятий день народження і закінчив першим салютом. Усе на місці. Прислуга, яка в виспіває на північному газоні Буркотіння Дона Бальтазара, котрому довелося скасувати заняття, щоби я зміг провести день, замальфі, ганяючи повністю віддавшись веселощам на своїй МТшці понад сірими дюнами Амазонського басейну. Факельна хода того ж самого вечора, коли під'їхали представники інших старих сімей. Їхні подарунки в яскравих обгортках, що переливаються в місячному сяйві та мерехтінні 10 тисяч вогнів. І після дев'яти годин під флешбеком я підвівся із посмішкою на обличчі. Повторний трип мене мало не прикінчив. Мені чотири, і я ридаю, намагаючись знайти матір у нескінченних кімнатах, що ткнуть пилом та старими меблями. Андроїд начелять намагається мене розрадити, проте я відбиваюся від їхніх рук, біжу коридорами, закаляними в тінь та сажу тіснених поколінь. Я порушую найперше засвоєне правило і насліж відчиняю двері, вірвавшись до покоїв, де вона гаптує. До її святої святих, куди вона щодня ховається на три години і звідки виходить, убравшись у непевний усміх та шелестячи подолом блідої сукні по килиму, так ніби десь віддалено зітхає привид. У затінку кімнати сидить мама. Мені чотири. Я подряпав пальчика і кидаюся в її обійми. Але вона не реагує на мене. Одна її рука лежить на спині шезлонга, а інша безвільно спочиває на подушці. Я сахаюся, приголомшений її прохолодною непорушністю. Не злізаючи з напівкрісла. Я тягну за важкі оксаметові портіри. Мамині очі білі, вона їх закотила. Вуста напівростулені. Слина стікає з куточків губів і блистить на бездоганному підборідді. В золоті волосся, а мама носить свою улюблену зачіску в стилі великих дам. Холодно прозирає сталь проводки стимулятора і тьмяне сяє гніздо в черепи, через яке під'єднується шунт, а обабіч нього аж занадто біля кістка. Біля лівої руки валяється порожній шприц від флешбеку. Підбігають слуги і тягнуть мене з собою. Мама навіть не кліпнула очима. Я кричу та опираюся. Я кричу і прокидаюся. Напевно, моя відмова знову прийняти флешбек прискорила розлучення із Гелендою, хоча й не факт. Я був для неї забавкою. Диконом, що розважав її своєю невинністю і необізнаністю із життям, до якого вона звикла впродовж десятиріч. Хай та м'яка після того, як я зав'язав із флешбеком, ми стали довго не бачитися. Адже час, проведений за відтворенням власного минулого, дорівнює реальному хронометражу життя, тому багато флешбек наркоманів помирає, згаявши під кайфом більше часу, ніж у свідомому стані. Спочатку я балувався імплантантами і техноіграшками, які мені забороняли відповідно до мого статусу члена старих сімей. Упродовж першого року я був у захваті від інфосфери. Я шаленів у безперервному потоці інформації, Перше користуючись повним функціоналом її інтерфейсу. Я присів на сирі, необроблені дані з перших рук, геть наче табунка рибу, пася на стимуляторах і наркоті. Я міг тільки уявляти, якби перевертався у своїй розплавленій турні Дон Бальтазар, якби дізнався, що я більше не покладався на довготермінову пам'ять, віддавши перевагу минущим утіхам від імплантованого всезнання. Втратом, слів класичного перекладу Одіссеї останнього походу Джорджа У., та цілої низки інших епосів, чий текст після мого інсульту розлетівся, ніби драні клапки хмар від дужого вітру, я відчув значно пізніше. І тільки багато років опісля, визволений від імплантатів, я зі страшенними труднощами повторно повиучував їх. У першій восстанні я зацікавився політикою. Дні і ночі я відстежував плюс канали засідань Сенату або вилежував під'єднаний до речі спільної. Хтось колись підрахував, що за один день вона розглядає близько сотні правок до законів гегемонії, і за місяць, проведений у тому сенсоріумі, я не пропустив жодного. На каналах для дебатів мій голос та ім'я стали легко впізнавати. Для мене не існувало малозначущих чи занадто складних законопроєктів. А банальний акт голосування щокілька хвилин дарував мені несправжнє відчуття, ніби я чогось досягнув. Позбутися політичної одержимості вдалося тільки тоді, коли я збагнувся постійний доступ до речі спільної, Перетворить мене або на домонтаря, або ж на живого зомбі. Людина, котра регулярно користується своїми імплантатами, має жалюгідний вигляд. Навіть без глузування Геленди я розумів, що сидячи безвилазно вдома, я стану овочем, подібно до мільйонів інших слимаків, які не могли відірватися від речі спільної по всій мережі. Так я і зав'язав із політикою. Але звідтоді відкрив для себе нову пристрасть – релігію. Я перескакував з однієї віри в іншу. Трясся, та я їх створював. Церква дзенгностицизму росла експоненційно, і я став її відданим послідовником. Я виступав на ток-шоу ГТБ і шукав свої місця сили із завзяття мусульманина часів до гіджри під час прощі у Меку. Крім того, я полюбив телепортування, авторські гонорари із проданих примірників мирущої землі склали майже 100 мільйонів марок, та й Геленда виявилася інвестором не в руку. Проте саме лише утримання схожої на мою телепорт оселі в мережі коштувала понад 50 тисяч марок на день. Однак я не обмежувався 36 планетами власної квартири. Видавництво «Транслінія» видало мені золоту універсальну картку, з якої я без зайвої скромності багато подорожував, стрибаючи у найвіддаленіші закутки мережі, тижнями висиджуючи в люксових апартаментах та орендуючи електромагнітний транспорт у пошуках місць сили, глушені загумнякових світів. Намарне. Я зрікся дзен-гностицизму приблизно в той самий час коли Геленда розірвала зі мною шлюб. Рахунки вже підназбиралися на той момент, і мені довелося розпродати більшість своїх акцій та позбутися інвестицій, коли Геленда відібрала в мене свою частку коштів. Коли вона мені підсовувала своїх юристів для укладання шлюбного контракту, я був не тільки закоханий. Я був тупий. Навіть у режимі економії, з яким я майже покинув телепортуватися і розпустив андроїдів із прислуги, я ступив на край фінансової прірви. Довелося сходити на зустріч із Тайріною Вінґрінфіф. «Читати вірші ніхто не хоче», – промовила вона, гортаючи скромний стосик аркушів із піснями, які я написав за минулі півтора року. «Я ви хочете цим сказати», – здивувався я. «Мируща земля була книгою поезій, і з Мирущою землею нам пофартило», – відказала Таїріна. «Її зелені довгі нігті, закручені на старий китайський штаб, що був знову ввійшов у моду, зашироділи моїм рукописом, наче пазурює якоїсь хлорофільної звірини. Вона продавалася, бо масове підсвідоме дозріло до неї. То, може, масове підсвідоме дозріло до цього? почав сердитися я. Тайріна розсміялася, і звуки її регету мене не потішив. Мартіне, Мартіне, Мартіне, промовила вона, це ж поезія. Ти пишеш про небесну браму й табунка рибу, а лунає на правду тема самотності, чужини, екзистенційної тривоги і цинічної зневаги до гемонії. То й що? А те, що ніхто не платитиме за чужу екзистенційну тривогу, сміялася я відвернувся від її письмового столу і прогулявся у далекий край кабінету, що повністю займав 435-й поверх шпилю транслінії у Вавилонському секторі центру тау кіта Стін у нього не було. Кругла кімната відкривалася всім вітрам від підлоги до стелі, вбезпечена захисним полем, що живилося від сонячних батарей. Проте навіть не мерехтіло. Її кабінет найбільше скидався на дві сірі тарелі, підвішені між небом та землею. Я спостерігав за слаломом кармазонових хмар між нижчими вежами за пів кілометра під моїми ногами і міркував про пиху. У кабінеті Тайрини вам не знайти ні дверей, ні східців, ні ліфта, ні сілових підйомників, ні люків. Жодного способу потрапити на інший рівень. До неї на прийом можна потрапити лише через п'ятигранний телепорт, що переливається посеред кімнати, схожий на абстрактну стереоскульптуру. І я помітив, що не менш ніж про пиху, думаю ще й про пожежі в хмарочосах, та від'єднання електроенергії. «Значить, ви їх видавати не збираєтеся?» «Ані трохи», – шкіриться мій редактор. «Завдяки тобі, Мартіне, транслінія заробила кілька мільярдів марок. Ми надрукуємо. Я просто кажу, що пісні не купуватимуть». «Неправда», – закричав я. «Не всі розуміються на добрій поезії, але ж людей, котрі придбають книгу, досить для того, щоб вона стала бестселером». Таріна не стала сміятися цього разу. Але кутики її зелених губ кривою блискавкою вгору. Мартіне, Мартіне, Мартіне, зітхнула вона. Кількість людей, які читають книжки, стабільно падає від часів Гутенберга. У ХХ столітті у так званих індустріалізованих демократіях по одній книжці на рік читало менше 2% населення. А це дані з епохи перед появою розумних машин, інфосфери та дружніх користувачеві інтерфейсів і середовищ. На момент гіджри 98% населення гегемонії читання стало взагалі ні до чого. Їх навіть цьому ніхто не вчив. Сьогодні все значно гірше. У нас 100 мільярдів людей в усемережі, із котрих менше одного відсотка, морочатиму собі голову придбанням та друком паперової копії книги. Прочитання ж цієї самої книги я взагалі волію помовчати. «Ви ж продали в мирущу землю в кількості майже трьох мільярдів примірників», нагадав я їй. «Хм», – видихнула Таріна. – «це ефект шляху Прочанина». «Ефект чого?» «Шляху Прочанина». У Масачусетській колонії на Старій Землі, як коли ж це було, 17 століття кожна порядна сім'я зобов'язана була мати цю книгу вдома. Але ж, боже мій, читати її було геть не обов'язково. Те саме, коли відбулося булося із моєю боротьбою Гітлера та видіннями в оці дитини з відтятою головою Стукацького. «Хто такий Гітлер?» – спитав я. Таріна слабко всміхнулася. «Політик старої землі. Трохи пописував. Ми досі друкуємо його, мою боротьбу. Транслінія поновлює авторське право кожних 138 років». Ну, то давай я за пару тижнів відшліфую пісні і виложу їх як треба. Чудово, любиться Таріна. Мабуть, ви схочете їх відрагувати, як і минулого разу. Анітрохи. Оскільки в ядрі нашого задуму зараз зайдеться не про ностальгію, то можеш писати, як заманеться. Отже, можна лишити білі вірші? кліпнув очима я її у відповідь. Звісно, і всю філософію. Прошу. Навіть експериментальні частини. Так. І ви все одно надрукуєте їх, як я схочу. Слово в слово. І є шанс, що вони продаватимуться. Ані найменшого бісового шансу. Мої пару тижнів на шліфування пісень виявилися десятьма місяцями каторжної роботи. Я позачиняв більшість кімнат в апартаментах, залишив тільки вежу на денний бідрай, тренажерний зал на лузі, кухню та ванний плотик на морі безкрайму. Я гарував по десять годин на день, робив перерву для енергійного вправляння, їжі короткого сну і повертався за робочий стіл на нову восьмигодинну зміну. Процес був схожий на дні одужання після апоплексичного удару, коли я мусив цілу годину чи навіть день чекати на одне слово, або на те, щоб якесь поняття нарешті пустило міцніший корінь у мовному ґрунті. Мій ритм уповільнився ще й через те, що тепер я чекав не просто на слово, а на його бездоганний синонім – чітке римування, що найграйливіший образ чи невимовну аналогію найневловлюваніших емоцій. Я скінчив за 10 стандартних місяців, Остаточно здавшись на ласку стародавнього афоризму про те, що ні книжку, ні вірш неможливо завершити, їх можна тільки покинути. «Ну, що ви скажете?» – спитав Яфта Іріни, коли вона гортала перший примірник. Її погляд був порожнім. Натомість, очей за тодішньою модою, мертвіли бронзові диски, які попри те повнилися слізьми. «Це прекрасно!» – змахнула вона сльозинкою рукою. «Я спробував відтворити голоси древніх», – раптом засоромився я. «У тебе вийшла блискуча поема. Але над інтерлюдією Небесної Брами не завадило би ще посидіти. Вони бездоганні. Це все про самотність, підказав я. Це її самотність. Гадаєте, вони готові? Поцікавився я. Вони ідеальні. Це шедевр. То вони продаватимуться, добавив я. Ніхрена подібного. У первинних планах стояло 70 мільйонів паперових примірників пісень. Реклама транслінії заполонила всю інфосферу. Її ролики крутили по ГТБ, її вшивали в програмне забезпечення. Найвідоміші письменники накатали купу класних відгуків під презентацію. В читацьких колонках New York Times та ЦТК Review розмістили рецензії і загалом витратили небувалі суми на розкрутку. Впродовж першого року публікації видавництво продало 23 тисячі паперових версій книги. При відпускній ціні видавця 12 марок моїй 10% із роялті склали 13 тисяч 800 марок, що входили у двомільйонний аванс, сплачений мені видавничим домом Транслінія. На другий рік вони реалізували ще 638 примірників. Права на використання пісень в інфосфері та на стереоекранізацію нікого не зацікавили, авторські тури ніхто не замовляв. Брак цікавості в торгових мережах із головою компенсувала гора негативних відгуків нерозбірливо, архаїчно відірвано від проблем сьогодення, писав оглядач книжкової колонки в Times. Пан Селен. Здійснив вершини акт антикомунікації, писав у ТЦК ревю Урбан Капрі, коли дозволив собі зануритися з головою в оргію претензійних і туманних фраз. Добавив Мармонд Гемліт на шоу в прямому ефірі всемережі. А ті віршики від як там його, я не подужав прочитати, та й навіть не пробував. Та схоже, те рінні Вінгрінфіф було байдуже. За два тижні після перших рецензій, коли надійшли перші повернуті крамницями партії книги і коли закінчився мій. Тринадцятидобовий запій, я телепортувався до неї в кабінет та впав у чорне пленопінне крісло, що причиїлося посеред кімнати, ніби оксамитова пантера перед стрибком. Надворі навісніла одна з легендарних бур ЦТК, метаючи істину юпітеріанські перуни кривавим небом за невидимим силовим полем офісу. Годі вже прити, проказала Таїріна. Перукарська мода того дня прикрасила її чоло півметровими гостряками, а нефілометричне енерговбрання. Переливалося навколо тіла мінливими пасмами різнобарв'я, які то приховували, а то відкривали наготу попід ними. Ми тільки за першим разом зробили до 60 тисяч факс-передач папорових копій, тому не сильно прогоріли. Аж ви казали, що в планах 70 мільйонів, здивувався я. Казали. Та потім рукопис почитав наш штучний інтелект зі штату транслінії, і ми передумали. І навіть він навіть штінтові настільки не сподобався. Ще глибше, осів я у кріслі. «Штінк, навпаки був у захваті, пояснила Таїріна. А це значило, що людям він до вподоби не припаде. Я сів у фотелі. То, може, треба продавати книгу технокорду? Ми це й зробили, правила далі Таїріна. Продали одну книгу, які мільйони штінків, напевно, одразу спрочитали, щойно вона надійшла плюс каналом. Коли мова заходить про кремній, міжзоряне авторське право ніс не варте. «Араст!» – я знову обвалився на спинку. Що далі? А за невидимим вікном. Майже шпиля та хмарними вежами це, ще танцювали громовиці завбільшки з магістральне шосе Старої Землі. Таріна підвелася за робочого столу і прогулялася до краю круглого килима. Силове поле навколо її тіла електрично брижилося, іскорки ним бігали, ніби олійні розводи поверхнею води. А далі, почала вона, ти повинен вирішити для себе, ким ти хочеш бути – письменником чи найбільшим мудаком в усемережі. Що ти мене чув? Таріна розвернулася та вишкірилася, Зуби в неї мали позолочені коронки. Договір розв'язує нам руки. Ми можемо повернути виданий аванс. У будь-який спосіб, який нас влаштує. Арештувати твої активи в Інтербанку, конфіскувати золоті монети, які ти заховав на домі вольному, або ж спродати позбавлену смаку телепорт-квартиру, що нас також цілковито влаштувало би. Після цього можеш і далі тусуватися з митцями-дилетантами, маргіналами і психами, яких колекціонує сумний король Біллі. На своїй задрипаній загумінковій планеті, я не зводив з неї погляду. З іншого боку, знову всміхнулася вона до мене своїм людожерським вищером, ми можемо забути про цю прикру невдачу, а ти візьмешся за наступну книгу. Бо я наступна книга побачила світ за п'ять місяців. Сюжет з мирущої землі 2 починався там, де закінчувався вмируща земля, і цього разу вже розгортався тривіальним прозовим текстом, довше наречення якого із зміст окремих розділів акуратно визначалися на основі показників нейробіологічного моніторингу експериментальної групи зі 638 пересічних читачів паперових книжок. За жанром, це був роман, чий обсяг не повинен був відлякати потенційного клієнта магазину харчів на касі самообслуговування. На обкладинці крутився 20-секундний інтерактивний стереоролик, в якому високий та засмаглений знайомець, мабуть-таки Амальфі Шварц, хоча Амальфі був низеньким та блідим і носив контактні лінзи, здорав, у любовній пристрасті корсет із жінки, котра всілякось йому А коли її пипки ледве вже не оголювалися, Білявка поверталася до глядача, хтивим бездиханим шепотом порноакторки Леді Либідь зверталася до читача по допомогу. В «Мируща Земля-2» розійшлася накладом 19 мільйонів примірників. Ні в року, прокоментувала цифри Таїріна. Але на формування цільової аудиторії йде певний час. «Мирущу Землю ви продали в кількості трьох мільярдів екземплярів. Шлях прочанина, нагадала вона мені, моя боротьба. Таке буває раз на століття, а то й рідше. Так, але ж три мільярди. Послухай, проказала Теріна. На старій землі у 20-му столітті одна мережа швидкого харчування брала шмат мертвої корови, обсмажувала його в салі, приправляла канцерогенами, загортала в упаковку із нафтопродукту і продавала їх по 900 мільярдів штук на рік. Спробуй розберися.